Кой да определя правоспозитността на екскурзоводите? Свободния пазар или съответните изпити. С репортерката Мила Младенова продължаваме темата, възбудена, припомням, от едно становище на Комисията за защита на конкуренцията, която смята, че няма нужда от специални изпити и всеки може да екскурзоват, ако мога така да обобщя едно дълго становище, което изненада гилдиите, а и обществеността, тъй като Комисията за защита на конкуренцията не се произнася по ключови въпроси, за които хората. Хората питат, свързани примерно с монополии сред мобилните оператори или картелни споразумения и какво ли друго не, но изведнъж се оказа, че вижда темата за екскурзоводите и техните изпити като изключително важна мила. И комисията смята, че трябва да има конкуренция на този пазар, а повода за това становище е получено становище от екскурзовод, който е практикувал довлизането в сила на наредбата от 2016 година, но е пропуснал 6-месечния период за вписване в националния туристически регистър, след това не е подавал документи за явяване на изпит, тъй като счита това изискване за некоректно, тъй като има свидетелство за професионална квалификация, твърди че изискванията на наредбата го поставят в неконкурентна позиция пред колеги с същия или по-малък опит като екскурзоводи. Сега поканихме за разговор Димитър Попов, който е управител на фирма, която работи на скандинавския пазар и по-конкретно датски туроператор, предлага специализирани форми на туризъм при специализираните форми на туризъм обикновено имаме много малки групи от хора с конкретен интерес, например фотография, пешеходен, археолог, вело и конен туризъм. Подобни ограничения са пречки за тези фирми, казва Димитър Попов. Другият ни събеседник е Момчил Дамянов, планински водач и екскурзовод и се занимава с специализирани форми на туризъм. Той е и в комисията към Министерството на туризма. Господин Попов... Кажете, какви затруднения създава пред вашата работа сегашната регламентация на този казус? Според мен първо трябва да, да се прецизира самия въпрос за квалификация и за вменяването на задължения да палзваме точно определен вид квалифициран персонал. Едно от нещата, което казах, е много правилно според мен и е право според и подкрепям, това състановеще, че екскурзоводската услуга по никакъв начин не е живото застрашаваща по отношение на потребителя или застрашава сигурността по някакъв начин. За разлика, примерно, планинския водач, където вече в един момент говорим за сигурност в планината и така нататък. И по този начин говорим само за качество. И сега въпросът е следващо. Кое гарантира качеството? Кое определя качеството на една услуга? Качеството в ресторанта, дали храната е вкусна или не, ескурзовод, дали е от информиран или може би всякакви екскурзоводи. Има и един говори за турско робство, другия говори за османско присъствие и така нататък, които може би на туристите или крайния клен ги възприемат по различен начин. Това е едното нещо. И другото нещо е, че всъщност всеки туристът е толкова шарен последно време, че всъщност самите туристи имат различни потребности от екскурзоводско обслужване. И само ще ви предам дума по дума мнението на госпожа Лура. Забравих името. Това е на шефката на екскурзоводите в Талин. В февруари, точно преди Ковай е да бях на някакъв работшоп, тя ни развери из Талин и аз се зададох директно въпроса какви са ограниченията детали за практикуване на екскурзоводските услуги. Тя каза жената е много просто и ясно. Още един път. Имаме, първо имаме недостиг на екскурзоводи, недостиг на кадри, което е, няма всяково да говорим, че в България има страхотен недостиг на кадри. Второто нещо е, че всъщност имаме различни потребности от водене. Значи имаме филанци, които да, да се напиват. Които... Имаме американци, които млади американци, които общо завето имат повече нужда от анимация, не от... точно от. И имаме нормални екскурзоводи, както едно време, с ги басели и така нататък. И така, и резултати. Ние решихме с управата общината в Талин, че това го оставяме свободно всеки да прецени. По този начин също ние даваме възможност на студенти, учители, университетски преподаватели да заработят някои евро през лятната вакансия, когато търсенето е най-голямо. Това е нот. И той и без същност, изпити, нали? Правилно ви разбираме, без изпити, без нужда да се минава. Виждате, да, форма на сертифициране. Те се сертифицират, нека да се сертифицират. А, добре, казвате, нека да се сертифицират. Обаче не, не, не, не, не вменяваме задължението, ако групата или туроператора, най-вече защото говорим тук за организирани пътувания, mm -hmm. реши да ползва човек от фирмата, човек, който е университетски преподавател, за определен вид група, това е негово право. И няма за да, да му скачат тук. Полиция, общинска полиция да каже, че този човек няма значка. Аз като тур оператор, аз нося отговорност за качеството на услугата, нали така? Ако има оплакване от екскурзоводско обслужване, аз плащам обещателен. Защо трябва някаква комисия, примерно, да, да, да, ми, да ми навменява задължението за да определен... Да, да, Тоест, да... тощо, заето за, за, харесвате аргументите на Комисията за защита на конкуренцията, че става дума за, за свободния пазар да реши. Ако някой не става, той ще отпадне, защото туроператори като вас няма да го потърсят. Това казва. Разбираме, аз ако имам много опакване, паче... независимо че с нашка или без значка, е с Курзовод го отписвам, нали така, ако има опакване от него. Да, ясно. Обаче, ако имате оплакване от екскурзовод без значка, следващия път няма ли да вземете екскурзовод с значка? Значката няма значение. Но, но абсолютно никакво. Добре, Проблема казвам... проблем е, че клиента, клиента е този, върху който ще се упражнява, как да кажа, свободния пазар. Защото ако някой е недоволен, едва а след а, недоволството, а един туроператор. Защо да се играе въобще в случая? Аз мога да ви кажа какви са оплакванията от, от екскурзоводния mm -hmm. Досега, аз... сега, значи, фирмата прави до година, други ден 35 години. 35 години сме на пазара. Аз, съм води, аз продължавам да вода групи. Западна Африка. Вие имате значка, всъщност. Западна Африка, аз съм завършил география на туризма. Да. Имам два семестра история на изкуството, два семестъра история, всички географски специално. Завършил съм Отлича география на туризма. Нали? Не ми трябва значка как да ви го кажа. Добре, но имате ли право да бъдете екскурзовод в друга държава, В Дания, например. Разбира се. Елате с мене Италия. и да ви разхода около малката русалка. И там да видите някой да ми скочи и да ми каже, че нямам право да ви разхожда. Ама не знам за Дания, но със сигурност в Италия не може. Аз ви казвам във за Талин. В Гърция не може. В Гърция не може, в Великобритания не може. В автобуса да, но извън автобуса няма право. Нека да включим в разговора ни и... А, му, Само още да нещо е. да ви допълна. Значи, говорим тук... Аз имам археоложка група, мина през една съемност. Хората си искат археолог. Нали? Какво правим? Трябва археологът, човек на, на, на моя възраст, нали? пенсионер вече, но те си го познават по, по публикации, по, по друга линия. Това са археологи от Великобритания, които си идват и на специални потребности. Да го карам този човек да ходи, да се на да взима? Или ще му скочат, като с групата, че, че не е легитимен и че, че нарушава закон. Българин или чужнец? Българин. Българи. Добре. Мочил Данянов. за да. думите. Живота застрашаваща дейност ли и по какъв начин има отношение към живота и здравето тази дейност екскурзоводската, придружаването на групи? Значи, много деликатно е. Темата е много деликатна, защото до мен колегата от старото поколение, да кажем, с много опит във всички тези дейности и той вижда нещата по един начин. Аз малко по-скоро се занимавам с тези неща, но съм се докоснал до времето, когато никой не се интересуваше каква значи Кайви, каква тъпия, какъв курс е изкарал човека. Важното беше да свърши работа. Значи това бяха 90-те години, преди това, сигурно, е, пак е било така, но 90-те години е голямото освобождаване. Е, Класическия екскурзовод Балкан Туристски не може да даде тази е, услуга, е, но според мен всеки професионалист трябва да може да се адаптира, т.е. в рамките на своята сфера, да прецени от какво има нужда е, клиента или групата клиенти и да подходи е, така, че да са доволни. Добре, въпросът е има ли нужда от регулация да, или не. Да. Защото с значка или без значка, нали? Образно казано, това е въпросът. Но, Но да има ли смисъл? Защо тази регулация беше въведена? Заради това, защото имаше много хора, които без да, са, без да имат образование, правоспособност. Прочитат нещо а, от интернет ама... и Виждате ли избързка да колко е сериозен Димо говори за университетско образование ели колко години география туризъм и така нататък и дадам веднага примера със специализирания тур Естествено, че за специализиран тур дори аз, аз също съм част от туроператор ще потърса специалиста и въобще няма да гледам той дали има някак аз Зачка. потърса като експерт като специалист и човек, който е дошъл за археология наистина да търси а, нещо специално. Екскурзоводите не могат да му дадат а, толкова, въпреки че има много археолози, които имат а, диплома за екскурзоводство. Както има хора, които се занимават с изкуство и също имат диплома за екскурзоводство, но става много трудно намирането. Аз съм имал случая, пристига група и казва, ние идваме тук да гледаме минерали. Искаме да търсиме минерали. Точно. И в този момент аз ги пускам с а, един геолог, който го познавам, който е на много високо ниво а, и с език и с всичко и ги пускам с този геолог, защото в момента нямам планински водач, който да е специалист по геология. Имаме, но точно в този момент нямаше как да намерим, а този геолог, той води студентите по находищата и им ги показва. Т.е. той точно е адаптиран за това. Тук имаме ли нарушения на наредбата? Имаме. Ако а, се случи нещо на някоя пътечка, защото тези находища не са а, покрай пътя, се случи нещо и стане проблем, ще се пита кой ги е водил... Uh -huh. И, хоп, ще се окаже, че този не е планински водач. Би могло да има проблем. Да, Извоме да. до това дали е живото застрашаващо и има ли и, отношение към и живота. И пак ще здраве. продължа. А, има едни хора с много познания и с много умения, а, които това ги ограничава. Те по-твърдички са така в поведението и не искат да се пречупят и да отидат на един тест или на един изпит. Просто трябва да се направи това. Към Министерството на туристическа. Ама защото гледат на себе си като на велики по дефиниция заради да е, да, образование. А, е, ли да. Със да. Със но, област, е толкова да... ли е страшно да се явят на Израил? Защо трябва да се явят? Добре, а толкова ли е телефон? Добре, нека да ви дам един а, пример конкретно, и вие ме кажете. Значи, имам приятел журналист, издател, всички го познавате, няма да му казвам името. Написа книга, няколко книга. Се казва османско наследство, другото Juice Herit, но еврейско наследство. Имаме група от Америка евреи, които искат да си видат корените, къде са. Ами той се... сигурно може да изкара един изпит. Аз, че най че... той той ма... толкова защо трябва да го принизявате да изкара? Ами вие изкорзоводите... Ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ще... Ами защото този специалист се... Се... се принизява до нивото на тези... Ма визитът? защо трябва Тома, да го принизявате? Университетското образование, е една магистратура по антропология, по важна ли е, по-лесно ли се изкарва, отколкото някакъв изпит изкорзовод? Ще си позволя да се намеса. В този случай... Те трябва да имат едно екскузоводско обслужване, защото ние не очакваме от университетския преподавател да ги настанява, да им избира. А, Тоест, милион, това, са да... дейности, да, това, това, това са различни дейности, казвате. Защо трябва да има някой, който да знае е, какво се случва? Трябва прави да има един, който да се грижи за туристите и за това, а той да интервенира в качеството си на. А, това е най-правилният начин, да. защитен от закона. А сега на мен ми се иска да чуем а, това, което научихме буквално преди, преди час от Съюза на екскурзоводите да? в България, защото а, Мила, ще ме допълниш. Имаме потвърждение на практика от него, че ще обжалват това становище на казака което въпреки, че е безправни а, последствия, а, екскурзоводите се чувстват засегнати от това становище. Да. Нека да чуем Никола Миндов. Николай, Миндов. Николай Миндов. Всички колеги страшно ядосени от това, което е станало. Не, просто не можем да проумеем, защо точно в този момент, в началото на туристическия сезон, комисията защита на конкуренцията се е захванала с това нещо. Както знаете, всички екскурзоводи по света да работят и са лицензирани и така че не знам защо, какво искат от нас 70 лек. Вие ще обжалвате това становище на комисия за защита на конкуренцията? Да, се казва, че трябва да има конкуренция между хората, които практикуват тази професия. В момента има ли конкуренция и в какво се изразява тази конкуренция? Конкуренция има, защо да няма конкуренция? Тек един колега, който е дали, много сериозно подготвен и се на пазара има конкуренция. Искат много рискувало Много високи ли са изискванията в момента по време на изпита, с който се отсяват хората, които искат да практикуват тази професия? И така, завършваме а, този разговор буквално с, с секунди за последни думи на нашите участници в студиото. След като чухме а, разговора на Мила Младенова с Николай а, Миндов, асоциация на екскурзоводите, която потвърди за Хоризонт, че ще ожалва становището на Комисията за защита на конкуренцията. Димитър Попов, който подкрепя становището на КЗК и мисли, че значката няма значение. Значката има значение, но, но, но не трябва да се вменява задължение да ползваме значка. И първото нещо, това убивайте сяло всички видове альтернативен туризъм, а това е туризъм с висока принадена стоеност, което ние ги обричаме на не на закона от сега нататъка. В същото време, лишава туроператорите, които са години в този бранш и знаят много по-добре от екскурзовоите, какво им трябва за конкретна група в конкретен момент, лишава ги от това право, което и пазара реално определя качеството на а не някаква си комисия или Министерство на, на, на туризма. Благодаря ви и Момчил Дъбянов, планински водач и е екскурзовод. Значи, понеже... Аз от самото начало на въвеждането на регламентацията съм в течение на това, което се случва с екскурзовоите и с водачите. Те са в една наредба и заедно вървяха през годините. Нещата, които се случват, не са измислени от нашата държава, от България, а всъщност следваме европейски директиви, които идват отвън и изминали целият този път не мога да си представя как ще се върнем назад и ще освободим повече достъпа. За ексклюзоводните това ще означава една голяма вълна от недоволни клиенти. Не на големи туроператори, не просто клиенти на България, които ще дойдат и ще си намерят екскурзовод, който е по-добър в рекламата и в маркетинга, но е слаб в представенето и те ще кърнат с него и ще останат недоволни, защото няма да е добър. Не говоря за големите туроператори, които много добре подбират кадрите си и знаят кого пращат с групата и, и очакват едно много добро представяне. Момче, разбирам ви ли правилно, ако се отвори гърлото и ако се остави пазара да решава това, което иска Комисията за защита на конкуренцията, има риск от некачествена услуга? Да, а България няма нужда от този риск в момента. Има ли нужда от поправка в тези правила, така че да се даде повече възможност? Мисля, че правилата през цялото време трябва да се разглеждат, да се адаптират, за да са наистина да отговарят най-добре на търсенето на туристите. Тоест може би адаптация на правилата, но не и а, лишаване от значката. Така можем ли да сложим финала? Наистина, О, да, аз дори много искам да адаптираме в момента нашата наредба. Да, Планицките водачи има големи проблеми с нея, да продължим да я развиваме, но не премахването на контрола не да се премахва регулацията. Благодаря ви, благодаря ви за това, че спазихме все пак времената. Димитър Пов, управител на туроператорска компания, която работи на Скандинавския пазар и Момчил Дамянов, планински водачи и епскурзавод с две различни гледни точки по това становище на Казака, която възбуди духата Благодаря и на Мила Маденова. Така слагаме точката в днешното издание на Хоризонт Добъд.